В края на миналата седмица един фалшив имейл, уж от Здравното министерство в Украина, вдигна няколко села на протест срещу евакуирани украинци от територията на Китай. Страхът и недоволството преминаха в открити сблъсъци. Нека да чуем малко атмосфера от това, което се случи. В Украина... Наш е, санаторий не е предназначен для това, че обиктото изоливате. Нашия Но, санаториум не е предназначен зоди, за зоди, зоди, изолатор че, на че, хора и болни и от коронавируса, твърди този украинец, когато изобщо не става дума за хора, които вече са носители на коронавирус. Става дума за нещо съвсем различно, само че цялата тази паника в Украина се оказва създадена от един имейл, който уж на практика фалшиво идва от здравното министерство там. А, стигна се до сблъсъци между полицаи и протестиращи, палеха се коли, чупеха се прозорци. Как са се правили активни мероприятия преди 1989 година и дали от архивите на комунизма може да се научи нещо по темата дезинформация и паника? Това е темата, която предстои в Хоризонт до обед. Конспирация и конспиративни теории, как осмисляме архивите на комунизма, така е озаглавена темата на публичната лекция на доктора на философските науки Момчил Методиев. Тя е утре в Нов българския университет, но Момчил Методиев е с нас, специално за слушателите на Хоризон до обед. Добър ден! Добър ден! Как са се правили дезинформационни кампании преди 1989 година, пускане на слухове, създаване на масова паника? Това част от инструментари е? тогава? А, или е сравнително ново явление? Общо, заето метода е абсолютно същия, който се прави и в момента. Той е измислен още от когато съществуват вероятно специалните служби, но особено по времето на комунизма е много широко разпространен. А конкретно тази, този случай с а, слуховете и конспиративните теории по отношение на коронавируса, чухме, че американците обвиняват руснаците в дезинформационни кампании, а, руснаците от своя страна обвиняват американците в същото, много наподобяват историята с а, активното мероприятие, което е доказано архивно за начина по който избухва епидемията от спин в самото начало, когато руските служби разпространяват много активно информацията, че това е вирус създаден изкуствено в Американска военна база, който след това по случайност е бил изпуснат. Българските служби също участват в разпространяването на тази информация, така че това е едно учебникарско мероприятие, което според мен Абсолютно всички служби по, по целия свят, вероятно, в момента изучават. А, така че в една информационна война всеки се опитва да се възползва от а, един такъв пример. Разликата в момента обаче е много голяма, а именно че през комунизма или в епохата на студената война тази информация се разпространявала бавно. А, метода е абсолютно същия. Първо се пуска информация в един а, незначителен вестник, конкретно в историята за, за Спин става дума за един малък индийски вестник, Минава година или две, когато тази информация е цитирана вече от авторитетен учен, сътрудник на източно тайни служби и вече оттам нататък тя влиза в научно обращение. Тоест, ако в годините на студената война, тази, за, за да се разпространи тази информация са нужни две години, примерно, за да се превърне в така мейнстрим новина, а, то в момента, а, поради естеството на информационните източници, подобни а, информации се разпространяват изключително бързо. А, и тук, разбира се, другата съществена разлика е, че ако в годините на студената война можем основателно или неоснователно да подозираме а, на специалните служби в създаването на такива активни мероприятия, много често в момента под въздействие на естеството на медийната среда, като казвам медийна среда, нямам предвид официалните медии, имам предвид включително социалните медии, и невъзможността на, на хората да се ориентират в потока от информация, много често едно злонамерено действие на конкретен човек или случайно стечение на обстоятелствата може да доведе до паника Същото видяхме и в България, като си спомним преди няколко месеца историята с родителите, които масово си прибраха децата от училището в Сливен, беше абсолютно същата, същата, същата, същата ситуация, като тази в Украина. Струва ми се обаче, че в нашия случай ние можем да подозираме някакви чужди служби на МЕСА и такива неща, но по-скоро според мен става дума за, втория, за, втор, за второто обяснение, именно или злонамерено действие на конкретен човек, или, а, или стечение на обстоятелствата. Това обаче, което ни разказахте сега, крие един израз, който ми се иска да разтълкуваме по-добре. Вие казвате активното мероприятие от времената преди 1989 година, когато се пуска слуха, че спин е а, биологично оръжие, създадено в американски лаборатории, от а, съветските служби, и вие казахте, активното мероприятие, което е доказано архивно, т.е. през архивите може да се докаже, че са извършвани такива активни мероприятия, архивите променят ли вече установени интерпретации за събития, история и личности, което е голямата тема на вашата лекция отре? Точно това е въпросът, който аз и задавам в тази лекция. и Този, този проблем ме вълнува, тъй като съм човек като историк, който се занимава предимно с работа в архивите, и точно това е въпросът, дали това променя някакви нагласи. Конкретно в България, да речем, архивната революция, т.е. отварянето на всички архиви на комунизма, включително и архивите на бившата държавна сигурност, отне е твърде много време. За разлика от държавите в Централна Европа или в Източна Германия, в България това се случи едва 2007-2008. Ефектът от това отваряне започна да се чувства 5-6 години по-късно, когато започнаха да се публикуват изследвания. Въпросът е, че между този период от да 1989-90 до 2007-2008 или 2010 дори, а, обществото натрупва някакви представи, които а, са обърнати към, които са, а, с които се обяснява комунистическия период, а, но в същото време, когато се отворят архивите, не е сигурно, че тези представи ще бъдат потвърдени. Примери в това отношение могат да се дадат хиляди и когато а, тези представи и по-точно архивите не съответстват на представите, а, отново под въздействие на същата тази среда се стига до едно, ако мога така да се изразя, дописване на архивите, т.е. създаваме конспиративна теория. Конспирации в комунизма очевидно има твърде много. Но когато към тях добавим конспиративни теории, някакси се стига до един сблъсък между архиви и публични представи. Като пример, да речем, мога да дам продължаващото твърдение, което се чува от не един и двама души, че, да речем, писателя Георги Марков, убит от българските специални служби, което е архивно доказано, бил и преди това сътрудник на българските, служби, на, на българските специални служби. Включително излезе документ, в който се казва, че българската държавна сигурност, когато са и поискали справка, отговорила, че той никога не е бил сътрудник на, а, сътрудник на държавна сигурност и въпреки това има хора, които продължават да, да пишат книги по този въпрос, а, като цитират а, до голяма степен самобеден в това, че става дума за активно мероприятие, т.е. цитират а, бивши служители на, на специалните служби, които просто повтарят едни и същи неща в продължение на години, без обаче да могат да стъпат върху един архивен документ. Но когато предварителната ти нагласа е насочена към това да повярваш на едно такова твърдение, човек започва да се увлича по него, съзнавайки или не съзнавайки, аз не мога да кажа, липсата на архивни, на архивни данни за това. Но всъщност, да, стигаме до там какво е факт и как изглежда той, когато е вкаран в архив. Тоест, документа. Казвате, че на практика има документ, който а, дава отговор на въпроса дали Георги Марков е бил сътрудник и в него се казва, че не, той не е бил сътрудник на а, българската държавна сигурност. И въпреки това конспиративни теории има. А, какво може да промени тези правила на, как да кажем, на конспиративната игра. Това, че всъщност, освен че имало оперативни мероприятия преди 1989 година, но те, а, образно казано, продължават да бъдат а, действащ инструмент и до днес. Какво може да спре тази, този порочен кръг? Влизането в този порочен кръг? Ами а, така, аз не мога да кажа какво точно. Според мен, а, единственият изход е възпитаването на критично мислене и ако а, това възпитаване на критично мислене в миналото се извършвало в университетите, според мен в момента би трябвало да се извършва в средното образование. Просто защото университетите в момента са много повече специализирано насочени, докато критичното мислене би трябвало да се преподава по един или друг начин през различни предмети, разбира се, а, в средното образование. Трябва да се каже, разбира се, че това не е специфично български проблем. Този проблем съществува като че ли във всички страни от Централна и Източна Европа и той е свързан с от една страна голямата социална промяна, която се извърши през 90-те години, падането на комунизма, всички проблеми, травматичния период на така наречения преход, първите години на посткомунизма който след това се съчета с новата информационна революция или технологичната революция. Тоест, това са два фактора, които а, а, съпад, съпадат във времето с известна разлика, може би 10-15 години, но в крайна сметка те се допълват. Резултата е, че този тип теории, да речем, съществуват а, примерно в Польша. Настоящото правителство, доколкото знам, много активно се уплывава на теорията, че 90-та година имало голяма сделка между антикомунистическата опозиция и бившите комунисти. А, знаем, че Польша беше идеалната държава, сочена като идеала за, за, за демократичен преход, мирна революция, всички най-добри неща, които, примера, който трябваше да бъде следван от всички а, наши държави. А в момента точно правителството на Польша подлага под съмнение тези, а, всички тези основополагащи ценности, като стъпва върху една, в крайна сметка, конспиративна теория. Да речем, в някой среди в Източна Германия напоследък си пробива, терми, си пробива път термина колонизацията на Източна Германия от западна. А отново, обединението на Германия беше сочено като основно постижение на целият този посткомунистически преход като, като пример за бързо интегриране на една държава в, в световната система, в Европ... да, в европейската система, а, но отново години по-късно, въпреки всички успехи, постигнати в тези държави, в отварянето на архивите, наблюдаваме едно... А, разбира се, за източна Германия това се отнася за конкретни среди. А, а, наблюдаваме един опит за ревизиране на историята. Тоест, а, а, когато се предоверяваме на конспиративните теории, на мен поне така ми се струва, а, това усилва крайните, а, крайните убеждения в една общност. Независимо дали Бихме ги нарекли леви-десни, но така или иначе това поляризира общността. А резултата е, че така се стига до едно... А поставена под въпрос на основни исторически консенсуси. Това е важно, което казвате всъщност при поляризация, даже когато става дума за исторически сюжети, може би по-трудно може да стигнем до ситуацията, с която започнахме, когато хората са оплашени, да кажем, от някакъв вирус, в резултат на а, фалшива информация, фалшиво внасяне на страхове, но а, по отношение на ревизирането на историята, всъщност, също може да има сериозни последствия от подобна поляризация в обществото. Да, конспиративните теории се отнасят както къв, като обяснение към настоящето, така и като обяснение към, към обяснение към обясняване на събития в миналото. Очевидно е, че конспиративните теории заместват едно а, как да кажа, недоверие към а, правителството или недоверие към а, държавните институции а, Конкретно в настоящия случай историята с коронавируса, това е особено видимо, тъй като а, хората имат твърде много въпроси, но отговорите, които се дават, са твърде малко. Видяхме, че от това пострада включително и една толкова, а, как да кажа, а, меко казано организирана държава, да кажа, авторитарна държава като Китай, а, където въпреки всички ограничения, налагани върху информационните източници. А, обществото е изключително разтревожено. Честно казвам, аз вече започвам да си мисля, когато става дума за исторически паралели, че това започва да прилича малко на Черновил за Китай. То е, това, което беше чернобил за Съветския съюз, искам да кажа, че се стъпва на, един, на една същинска трагедия и на един голям проблем, но когато държавата не може да реагира, не може да го обясни, не може да даде достатъчно адекватно обяснение от една страна, а от друга страна, когато обществото така или иначе е изпълнено с недоверие към държавата, тогава това води до избухване на такива конспиративни теории, които не е задължително да бъдат управлявани от чуждо служба. Това е интересен детайл. Не е нужно а, да бъдат управлявани от чужда служба, казвате вие, но винаги има някакъв политически а, интерес, поне в примерите в Польша и в Германия а, има и политически играчи, които се заиграват с а, а, създаването на конспиративни теории и експлоатацията на страховете на хората. Да, но това отново би се превърнало в конспиративна теория, ако ние, а, ако ние потърсим а, тези, които се облагодетелстват от една такава теория и започваме да ги обвиняваме, че те са създатели на тази теория. Това отново се превръща в конспиративна теория. Тоест би трябвало историци, социолози, всички, които се занимаваме с някакви обществени науки, да бъдем изключително предпазливи и да се опитваме да наблюдаваме, оценяваме, четем през архивите обществените процеси и така да ги обясняваме, защото е много лесно да потърсим дългата ръка на някоя специална служба и по този начин да, да, да, да оправдаем едно събитие, но това лишава от значимост обществената енергия и общественото говорене. Когато се каже да речеме, че целият преход в Източна Европа е заченат в лабораторията на КГБ, това означава, че всички хора, които са ходили по площадите, които са протестирали, които участваха не само в България, в цяла Източна Европа, това означава, че цялата им, цялата им обществена енергия е отишла на халост. Аз не съм сигурен, по-точно не съм убеден, че това е така. Тъкмо обществената енергия на хората е тази, която промени поне нашия регион. А и опита на една конспиративна теория да премахне това ми се струва неубедителна. Но пък и друга конспиративна теория, че прехода е заченат в лабораториите на ЦРУ, също е толкова. Да, точно така. Се, и вредна. Да. Много ви благодаря, момчил Методиев. Утре в Нов Български университет е публичната му лекция на тема Конспирации, конспиративни теории как осмисляме архивите на комунизма. Благодаря ви.